Bon dia, continuem a la sintonia de Ràdio Palafrugell, uns minuts per sobre de les 11 del matí, i ho fem avui, doncs com us hem vingut anunciant al llarg de tota la setmana, amb aquest programa especial, amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, un programa doncs, que, com vam fer l'any passat, us oferirem en motiu d'aquest dia que es commemora avui. Enguany, però incorporem una novetat, i és que, a més a més de convidar a professionals del, del tema de la salut mental doncs també en guany tindrem persones que pateixen algun tipus de trastorn algun tipus de malaltia mental i les quals doncs, ens explicaran de primera mà quina és la seva sensació, què fan el dia, en el seu dia a dia i com doncs, el fet de tenir una malaltia mental doncs, els ha afectat o no amb les seves relacions també amb el seu entorn. Començarem doncs, saludant els usuaris i també els professionals que tenim avui aquí als estudis de Ràdio Palafrugell. Començarem parlant de l'Anna Sala, que és psicòloga clínica de l'equip d'intervenció precoç a la psicosi del Baix Empordà també tenim en Xavi Quintana que és un pare d'un usuari que és pare d'un usuari de l'EIP de l'equip d'intervenció precoç a la psicosi del Baix Empordà d'altra banda doncs, també tenim de la Fundació 3 que avui enguany ens acompanya la Mercè Alejandre psicòloga i membre de l'equip del prelaboral i eh, en vella doncs, han vingut dos usuaris d'aquest eh, equip del prelaboral l'Alexandra Bailey i en Xavi Sánchez i d'altra banda doncs també tenim amb nosaltres del Club Social a la Margarita Traveria, monitora de l'Associació Família Salut Mental, l'Albert Puig Agustí, també tenim a la Mari Àngels Pereres i en Juan Moreno, bon dia a tots i benvinguts en aquest programa Bon dia dias bé saludats i coneguts tots doncs començarem a una miqueta a explicar doncs en què consistirà aquest programa hem decidit donc fer una petita presentació primer que les, els professionals de cada entitat donc ens expliquin una miqueta quina és la seva tasca i després com vam fer l'any passat no?, que vam dir doncs, l'any que ve han de venir usuaris han de venir familiars amics doncs, que, que siguin també la, la, la, que ens expliquin de primera mà no?, comvien en el seu dia a dia i doncs, intentar trencar una miqueta de mites doncs ja comencem una miqueta més al debat com dèiem, començarem amb l'Institut d'Assistència Sanitària, en aquest cas en concret amb l'equip d'intervenció precoç a la psicosi amb l'Anna Sala doncs, fes-nos una petita pinzellada com treballeu des d'aquesta seu del Baix Empordà he dit Institut d'Assistència Sanitària perquè és a nivell de, de comarques gironines no? Sí, sí, l'Institut d'Assistència Sanitària dona cobertura a la salut mental de, de tota la província de Girona i nosaltres, l'EIP, som un programa específic eh, que s'emmarca eh, dintre del centre de salut mental d'aquí de, del Baix Empordà. Eh, les sigles d'EIP signifiquen eh, Equip d'Intervenció eh, Precoç eh, a la Psicosi i una mica nosaltres vam començar fa dos anys aquí al Baix i atenem a nois i noies entre 14 i 35 anys que han pogut patir un primer brot psicòtic o que semblaria que podien, podrien tenir risc de, de patir-lo en algun moment. En aquest sentit som un equip eh, sobretot de prevenció. Uh, la manera una mica de treballar nostra, que m'imagino que no, quan anem parlant una mica entre tots també uh, s'anirà visualitzant uh -huh. i sobretot no, avui que també m'acompanya un dels pares d'un dels joves no, d'un noi que, que tenem des del nostre equip uh, bueno, utilitzem uh, molt com un, un estil molt comunitari, no, en el sentit de, de que poder sortir una mica de, de, de la psicologia o la psiquiatria clàssica, no? de, del professional que està dintre un despatx i anar una mica més enllà no? i apropar-nos més en aquests joves que tenen doncs, dificultats importants o que tenen trastorns mentals eh, greus, eh, poder-los atendre des de amb més proximitat. No? Això vol dir doncs, més des de des del seu entorn més proper. No? Per exemple, doncs, eh, podem anar als domicilis o podem quedar amb, amb ells no? per, per anar a fer un cafè, eh, intentant buscar un entorn no? on la persona se senti més còmoda i a partir d'aquí després tota la part més, eh, més terapèutica. No? Però sí que ens hem centrat molt des d'aquest programa a intentar eh, establir aquest vincle no? més, eh, més proper. Eh? I, mm -hmm. I una mica en això estem. Doncs, gràcies Anna per explicar-nos uh, un, fers-nos una petita pinzellada de com treballeu, després doncs, entrarem en més detall, amb vosaltres dos en aquest cas al voltant de, de, de com ho viviu, no? i com ho viu també en Xavi que és pare d'un dels usuaris de, de, que teniu al centre seguim amb aquesta petita ronda de presentació, podríem dir uh, continuem amb el Club Social, la Margarita Traveria uh, Margarita, explica'ns una miqueta com treballeu des del Club Social en vam parlar l'any passat, però per fer una miqueta de memòria i també als nostres oients doncs tornem a, a comentar com hi treballeu Molt bé, doncs nosaltres treballem a través de... hem creat uns tallers de cada dia de la setmana fem una cosa diferent i on la finalitat no és tant l'aprendre el que s'exposa en aquest taller, sinó el fet de fer un grup de trobada on els usuaris es treballen en un ambient proper i a partir d'aquí doncs puguin anar fent camí en aquest sentit i anar normalitzant una miqueta la sociabilització. Eh? Uh -huh. Llavors, els dissabtes fem activitats a l'aire lliure i visites culturals. És una activitat molt diferent, la del dissabte. Ara, aquesta setmana, just la setmana passada, vull dir, ja per la Frugilla hi va haver diverses activitats en torn d'aquest Dia Mundial que estem celebrant avui, i precisament la setmana passada parlàvem amb la Clara Centenera, que és una artista, en aquest cas, que col·labora amb vosaltres i ens explicava una miqueta, doncs, aquesta tasca que desenvolupa, no?, a través de, de l'art doncs intentar també trobar una via d'escapament per a les persones amb les quals eh, treballeu. Exacte, així és, donar l'oportunitat a que la persona doncs desenvolupi i s'expressi a través de l'art, mm -hmm. sí, sí, sí. sí doncs gràcies en aquest cas Margarita per, per aquesta petita introducció i acabarem amb la, la Fundació Tresc, en aquest cas doncs amb la Marcea Alejandre com us dèiem, doncs és psicòloga i membre de l'equip del prelaboral. des de la Fundació Tresc dueu a terme diverses uh, iniciatives i activitats, també diversos tallers explica'ns una a miqueta Marcea plau com, com treballeu doncs Fundació Tresc treballa per la inserció laboral de persones amb discapacitat o trastorn mental Aquí a Palafrugell tenim un servei prelaboral uh -huh. on treballem tot el que són hàbits i rutines per preparar per anar al mercat ordinari. Volem que els nostres usuaris puguin treballar a les empreses com tothom i, i això és el que fem. Des dels tallers intentem que siguin tallers Uh, molt reals uh, per això utilitzem metodologia d'aprenentatge i servei on aquests tallers uh, ens agrada col·laborar amb altres entitats i, i que tinguin una finalitat que ells vegin real no? uh -huh. ara mateix treballem per exemple amb Càritas fem la reposició del centre de distribució d'aliments fem també un taller de mobiliari on després aquests mobles bueno, tenen diversos usos hem fet coses per l'Institut de Palamós per serveis socials d'aquí Palafrugell i la cosa és preparar-los per arribar un moment que puguin buscar feina i encedir-se Aquesta és la, la tasca doncs, que més t'ocupes tu no, també en, aquest, en, en aquesta fundació no obstant això eh, doncs, a vegades n'hem parlat amb, amb l'Anna Maria doncs, també com diferents perfils no, d'usuaris avui en tenim dos aquí de, de seguida parlarem amb ells pot però... Com en aquesta taula doncs, tenim també diversos uh, perfils uh, de, de persones, doncs vosaltres també treballeu amb, amb, diverses, amb diversos perfils, no? Clar, cada persona és, és molt diferent. A Nosaltres tenim dos seus, una a on treballen més amb persones amb discapacitat, i nosaltres aquí, per la Frugell, el servei prelaboral, és específic per a persones que pateixen algun tipus de trastorn mental. Perfecte, doncs, fet aquesta petita introducció de cadascuna de les entitats que ens acompanyen avui, doncs, si us sembla, començarem ja amb el debat, no?, una miqueta, doncs, que ens expliqueu eh, ens expliquin els usuaris la seva pròpia experiència de com viuen, doncs, primer, la situació que, que tenen i, d'altra banda, doncs, com els ajuda o com, com esteu, doncs, vivint, el, en aquest cas, doncs, cas amb la seva entitat o si també col·laboren amb altres entitats que, que, que tinguin eh, com a voluntat, doncs, la, la salut mental, si us sembla, doncs, començarem precisament per on hem acabat, per la Fundació Tresc començarem, doncs, en aquest cas amb l'Alexandra Bailey i en Xavi Sánchez, dos usuaris del prelaboral, explicau-nos una miqueta cadascú, comencem per, per tu, Xavi que, que encara et veig aquí, sí. doncs eh, sí. comencem per tu i explica'ns una miqueta com vas arribar a la Fundació Tresc i ben bé què hi estàs fent ara mateix jo vaig arribar a la Fundació Tresc l'any 2013 perquè al 2012 vaig tenir la primera psicòsis inespecífica i vaig estar ingressat a l'hospital psiquiàtric i al sortir de l'hospital em van derivar la xarxa de salut mental de, de Catalunya i a través de la psiquiatria, psicologia i la treballadora social vaig conèixer la Fundació 3, on em... vaig decidir per aquesta fundació perquè bueno, feien una integració al món laboral a l'empresa ordinària i la meva discapacitat no era tan severa per, per fer tallers o fer altres activitats sinó anava més directament a buscar feina directament perquè la meva experiència laboral an anterior ja era bastant llarga mm -hmm. I, i actualment he trobat tres feines amb la Fundació Tres i fan un seguiment mentre estàs treballant, te donen un suport per si tens problemes a la feina els puguis parlar amb la fundació i amb l'empresari i, i trobar solucions si tens algun problema mm -hmm. en aquest cas, com que avui també ens agrada doncs, ens agradaria doncs, posar la mirada en com se sent com ho sentiu vosaltres no? des de, doncs, des de eh, que en aquest cas, en el teu cas doncs, fa uns quants anys ja vas tenir aquest primer brot i, i com ho vas sentir com, com et vas sentir també en el teu entorn què va passar, que va que... Que, com ho vas viure tot això i, i com et, et van ajudar des d'ara doncs, de, actualment la Fundació 3 que t'estan ajudant més en el tema doncs, de la recerca de feina però també doncs, en el primer moment com, com ho vas viure i quines van ser les, les teves ajudes que, que vas rebre principalment La primera ajuda que vaig tenir en el primer brot psicòtic va ser a través de la família La família va ser un apoy molt important perquè els tenia molt a prop i són ells els que van notar que em passava alguna cosa. I va ser a través d'ells que vaig posar-me en mans dels metges o no, dels, de psiquiatria, no diguéssim, d'estar ingressat perquè no estava bé i la família va ser un gran... un gran apoyo, diguéssim. I llavors, clar, jo, per mi, el primer brot, per mi, jo no, jo no el volia... Mm, no, no el volia com reconèixer. Volia dir que allò que em passava a mi era normal i podia fer una vida normal. I m'ho volia amagar. I no volia que ningú us sapigués, que, ten, que tenia una malaltia mental. Per mi no era una malaltia mental, sinó era una, una vivència meva, no? Però amb el temps m'he adonat que a través de, dels anys i de les experiències més que he tingut, una pues adonat que sí que reconec que tinc una discapacitat i que necessito una ajuda, tant de metges, de psiquiatres, psicòlegs, com de familiar, un apollo familiar. I a més, li sumem la Fundació 3, per mi, perquè m'ha ajudat molt a l'hora de, de jo treure'm a, a la por a dir que tinc una enfermedad mental, però que puc accedir a, un, a una empresa ordinària a treballar amb un suport. Mm. És comportar una crosa per mi la fundació i la família, si no tingués família resultaria molt més difícil de portar tot això el, el recolzament familiar eh, que sempre és doncs, tan important i, i poder el primer pas o un dels passos més importants que has fet ha estat aquest eh, reconèixer admetre no? que, que, que doncs, tens aquesta discapacitat aquest, aquest sí. problema de salut mental això suposo que va ser un obstacle difícil de superar però que quan eh, doncs, ho vas aconseguir doncs, ha estat tot entre cometes, eh, una miqueta més, més senzill, no? Sí, com més senzill, sí. Uh. Perquè m'he tret com un pes de sobre de dir, bueno, m'he alliberat una mica i puc expressar a la gent i puc anar a una empresa i l'empresari que sàpiga al meu, meu, meu problema perquè també es puguin adaptar l'empresa a l'usuari que té una petita... Bueno, jo encara no tinc una gran discapacitat, discapacitat severa, uh -huh. tinc una discapacitat a mi no tant, però que necessito una mica d'ajuda i jo doncs, demano que sí que les empreses i així s'ensibilitzin més amb, amb la gent que té discapacitat i es puguin adaptar a, a cada persona una mica a l'entorn de treball Això, aquest programa doncs, també tenim el fem amb aquesta voluntat no? d'ajudar d'una doncs, banda a gent com tu, Xavi, doncs, que en un moment va patir algun brot similar o algun episodi doncs, similar al teu i que encara doncs, no hagi superat aquesta barrera, doncs, que sàpiga que se'n poten sortir sí. i que, i que doncs, al final pots venir aquí a la ràdio a explicar-ho i, i això també ajuda a molta gent que podés trobar una situació semblant. Aquesta és la voluntat principal d'aquest programa també doncs, per, veure, per fer veure les famílies doncs, que és important donar recolzament i estar al costat d'aquestes persones perquè, com ara ens deia en Xavi, doncs, ha estat una part fonamental doncs, del seu progrés, doncs, que encara pugui tenir una feina. Uh, Xavi, de seguida com... seguirem amb tu, però Moltes continuem gràcies. amb els altres companys que, que ens acompanyen i, com... i, i continuem amb l'Alexandra. La, no sé si també és un cas similar al d'en Xavi el que vas patir tu, o, o és, o és uh, diferent totalment? Bueno, és diferent perquè jo... Yo... M'ho han diagnosticat des de molt petita, tenia 9 anys, i em van diagnosticar amb un, amb un trastorn de comportament. I que jo no... Aviam, no es molt greu perquè jo penso que molts nens petits es comporten malament quan són petits. I ja quan vas creixent vas madurant. Però si... Sí, si els psicòlegs i els psiquiatres ho veuen així, és el que toca, mm -hmm. esdecament. Mm -hmm. mm -hmm. Tu, doncs, com deies, fa més anys que, que, que, que portes aquesta motxilla a l'esquena, podríem dir. Um, no sé si has passat per moltes fundacions, per, per molts també professionals, i explica'ns una miqueta com vas anar a arribar aquí a Palafrugell, a, a la Fundació Tresc. No, jo fa... Fa com tres anys que estic en Tresc uh -huh. i va ser perquè un dia vaig anar al psiquiatre i em van dir que em derivarien amb, amb la treballadora social. i Llavors, doncs, la, treballa la treballadora social ja em va dir que, que em, em derivarien a Tresc. Mm -hmm. Em seria molt, molt més fàcil trobar feina des d'atresc. De uh, en, en aquest sentit, has tingut diverses feines, ara actualment on estàs? Com, com, com és aquesta situació també, que, que vius amb el teu entorn, eh, amb la teva família? Bé, bueno, jo només... Aquesta és la segona feina que tinc mm -hmm. i fa des de l'any passat que estic treballant. O sigui, començar el mes a maig en una empresa i ho vaig deixar per la temporada i ara he començat amb una altra empresa mm -hmm. i estic molt bé ara. Molt bé, doncs seguirem parlant amb tu també, Alexandra. Continuem amb els usuaris, amb els protagonistes avui d'aquesta d'aquesta taula rodona, d'aquest programa especial en el en al Dia Mundial de la Salut Mental que se celebra avui. I seguirem ara amb, amb el Club Social, amb l'Albert Puig Agustí. Albert, explica'ns una miqueta la teva experiència. Què, què fas tu en el Club Social i, i com es desenvolupa la teva tasca? Uh, ara, bé, bon dia. Uh, ara, després de festes de Sant Narcís, ja farà un any que estic en el Club Social, al Club Social, Uh -huh. i dins del curs social pues, eh, fem fa, eh, personalment no? sí. pues personalment mm, faig costura ara actualment perquè vaig al col·legi de, a l'Escola Oficial d'idiomes de qui Sant Feliu de Guíxols. però eh, no el no el concorda de, dels horaris no concorden i és clar, eh, pues no, no puc, eh, accedir ben bé a a lo que és a informàtica. Mm -hmm. Però, eh, però ah, tinc tinc el temps d'anar els divendres a costura i els dissabtes sortir eh, amb els companys a eh, fer les activitats de, dels dissabtes. Mm -hmm. Com vas arribar? Ara dius que farà un any que, que vas entrar al sí, Club Social. Sí, eh, molt bé. Eh, eh, va, ser, avant, va ser aquest mes, va ser precisament aquest mes, com me va tocar anar amb la Cristina, Cristina Font, i vaig parlar amb en Camino, que vaig dir, bueno, vinga, eh, provem això del Club Social i va ser abans de, de les festes majors de Sant Narcís la festa major de Sant Narcís i és clar com que primer van tocar a casa que jo estava a Sant Feliu i i la meu mare me diu i la meva mare me diu ho Albert, han, han trucat des de Palau Fugell que l'endemà tens una entrevista eh, amb la Noemi i amb la Margarita i mm -hmm. Eh, a Palafugell bé que l'endemà agafem el cotxe i ens presentem un matí i diu bé, ara que, Nars, que són les festes de Sant Narcís, no comencis no comencis, però comença després de Sant Narcís, o sigui, al mes de novembre. O sigui, la primera setmana de novembre farà un any que jo estic aquí, eh, en el Club Social. Uh -huh. I com valores aquesta, aquest any que portes pràcticament en el Club Social? Molt positivament. La relació amb la Margarita? Sí, molt amb bé, molt Socials, bé molt bé, molt bé. bé I amb els companys que... Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé. Molt bé. Estàs content d'estar doncs, aquí, en aquest cas al Club Social, aquí a Palafrogeix? Sí, no? sí, sí, molt content. I tu vius a Sant Feliu? Cada no, jo, jo sóc de, de Palamós. Vius a Palamos Jo visc a Palamos sí. I vens cada dia fins aquí? Sí, clar. Bé, tinc amb... cotxe, tinc cotxe propi, tinc cotxe propi. Ara el febrer farà 25 anys que, que tinc cotxe. Déu-n'hi-do. Oh, <ríe> <ríe> ja tocava. <ríe> ja tocava. Molt bé, doncs uh, Albert, vens fins aquí amb cotxe. Vens en cotxe i i mira eh, quan me toca pues, eh, vaig a les activitats de tallers eh, d'aquí del Club Social uh -huh. Molt bé, moltes gràcies Albert seguirem parlant amb tu també eh, Maria Àngels, no sé si vols dir alguna cosa també de la teva experiència al, al Club Social com, com, com ho vius, què fas ben bé també el Club Social, quan fa que, que hi ets Bueno, fa que hi quasi dos anys ja, no Margarita sí, sí, sí. quasi dos anys vaig venir perquè el psicòleg, el doctor Camina m'ho va dir, me va proposar anar al club social. Jo en aquells moments estava activa, però no tenia amistats. Les amistats que tenia els havia perdut, perquè això sí, quan, tens, quan dius a la gent que tens... Una malaltia, segons quina malaltia sigui, te, te recolzen, però si dius que tens una malaltia mental, segons qui, te, te repel·leix. I me trobava una mica sola i per això vaig anar al club i bueno, allà ja he trobat amics, he fet amics. Trobo, me sento... vaig força dies, vaig tres dies o quatre a la setmana a més a més faig les sortides dels dissabtes a més a més amb la colla d'amics dels dissabtes hem fet una petita colla que els diumenges també ens trobem i anem al cine o anem a veure alguna exposició m'ha mm -hmm. anat molt bé t'ha molt bé veiem sí. també en el, en el tema social no? fer doncs, també establir unes noves amistats en aquest cas, tenir, sí. tenir una vida més enllà doncs, del que seria en la fundació en aquest cas, sí. o a casa teva doncs, sí. també tenir una vida d'oci també més, sí. uh, més, més oberta. Sí. No sé, ens has comentat ara un tema que després voldria debatir amb vosaltres, no? el tema dels de, de, de amistats del de, de teu entorn abans de saber que tenies una malaltia o quan els hi vas comunicar sí. a, a, aquest... Això suposo que està emmarcat dins d'aquests doncs, prejudicis que encara hi ha amb la sí. gent, amb les malalties mentals, no? Sí. Te donen una mica de costat. Te, no, te deixen de trucar, primer sí, te veuen, te, te... te deixes, però a poc a poc te deixen de trucar, deixen de quedar amb tu, te van deixant de banda. Uh -huh. I tu notes que és per això, perquè... Clar, tu també, també ho afavoreixes una mica perquè te truquen i com que tu estàs depressiva, deixes d'anar a fer el que fem ells, poses qualsevol excusa per no sortir, uh -huh. també, també ho afavoreixes una mica tu. Després entrarem més en, en, a profunditat no?, en aquest tema, perquè crec que és un tema en el qual tothom hi pot intervenir una miqueta i pot dir la seva, la seva experiència. Um, seguim uh, amb aquesta primera part del programa més enfocada doncs, una miqueta a la, la presentació de cadascú i també doncs, com va arribar a, a, a la fundació a la fundació en la qual estan treballant-hi no sé si en Juan ens vol dir alguna cosa de moment ens mantenim aquí com a oients o vols explicar també -te la teva sí. experiència? Hola, bona. prefiro escuchar i l'any que vine xero otro año Molt bé, doncs uh l'any que viene, o si no, si tenimes avui encara tens mitja hora per endavant per, per intervenir-hi uh, així que ja saps tens el micròfon aquí davant seguim però amb, amb aquest programa especial entorn al dia mundial de la, la salut mental i seguim doncs ara amb la IP ens ha comentat abans l'Anna doncs, la tasca que desenvolupen aquesta tasca de més de proximitat i doncs, l'Anna ha vingut acompanyada d'un dels familiars en aquest cas el pare d'un dels usuaris en Xavi Quintana que abans hem saludat el tornem a saludar i, doncs Xavi, explica'ns una miqueta també com, com vau arribar a vosaltres a, a l'IHIP en aquest cas. Sí, bé, bueno, vam, vam arribar fa més o menys un any. En principi el meu, el meu fill tenia problemes, problemes d'addiccions, eh, que jo em vaig detectar o em vaig assabentar de mica en mica. Vull dir que si les addiccions, doncs, perquè estudiava a Barcelona, doncs, van començar fa 6 anys, jo pues no fa encara tres anys que que, que, que, que, que, que m'he adonat d'aquesta situació. No? Aleshores, bueno, em, em vaig contactar amb, amb el Centre de Salut Mental del Baix Empordà i vaig d'entrada vaig trobar una, una, una, un ambient una, totalment diferent a la que jo havia conegut perquè jo també, com per professional, com a com a tècnic, professional i lliure i lliberal, doncs, eh, al llarg de la meva vida professional i també familiar, doncs he tingut algun escolta, temps, no, podríem dir. Aleshores, estic acostumat, he anat alguna vegada algun psiquiatre, eh, al meu fill al principi, eh, quan la família es va desfer, perquè la família meva es va desfer, en un divorci, doncs, ho vaig portar també a una psicòloga a Girona. Aleshores, el, el, la gran diferència que he trobat en el centre de, de salut mental de Baix Empordat i les altres modalitats les que ja portava, el psiquiatre, el psicòleg, on fora, eh, pues és que eh, aquí et trobes una mica com més recolzat. Ja. O sigui, el grup el grup és com més dinàmic. No, eh, no és el mateix anar a un psiquiatre eh, fer una, o, un, o un psicòleg fer una visita de mitja hora i que ja sap el que et passa que et recetarà un tranquil·litzant o qualsevol cosa d'aquestes, o, en el cas del meu fill, Pues, eh, que jo m'he trobat a una situació que realment no sabia molt bé per on tirar, no sabia si ho feia bé o feia malament, sabia que la situació era molt difícil, perquè a més eh, aquestes persones que tenen addiccions, pues, un dia estan de bon humor, un altre dia no tant, un altre dia són eh, agressius, i un, un altre dia estan depressius. Aleshores, eh, bueno, a, a, vaig entrar ja dic, fa un any amb... amb amb un grup de, de, que fem a, de reunió aquí a Palafugell i les converses que tenim en aquests grups que es fa més o menys cada 15 dies pues, jo escolto i parlo i d'alguna manera pues, eh, aprenc, no? aprenc aprenc a, a, a assimilar i a, i, a, i a tractar la situació també això ha influït en el meu fill que d'alguna manera ara que és el gran problema seu perquè és una persona que jo no sóc especialista, però no sé si una addictiu a una substància és una descapacitat o com s'ha com de enmarcar això. Lo que al menys veig que ara ell es dona compte que té un problema important, no l'amaga, sinó que l'afronta l'afronta Lo dir, o Parla d'ell i vol solucionar-lo, no? Això no és fàcil, el grup de, del Basse Empordà li dona tot tipus de consells amb les reunions que fa és una quebrada, a vegades és més fluid i ell té més contacte amb aquest grup, a vegades l'assistència una mica eh, també tinc que dir que les relacions a casa en un any que més o menys és el, el temps que jo porto en aquest grup de, en, en, en, en, en, en existint a la a, a, a les reunions del grup de salut mental de baix en portat, doncs he, vist, he vist una, una evolució positiva. No? No, no, no, no és extraordinàriament positiva, però és positiva. En el sentit que jo sé més com tractar el meu fill, també aguantar una mica les situacions dures i, sobretot, que el meu fill es dona compte que té un problema i que de resoldre. I que el temps passa. No? I en la joventut també m'ha semblat escoltar per aquí i molt content, he vist que la, la gent que usuaris que han parlat que estan contents en la situació i que d'alguna manera se van integrant una mica en els treballs i, en, i també poder en les relacions humanes no? aleshores el meu fill està en aquesta situació que no ha, encara no, no ha assolit no? Uh -huh. però que jo crec que està, estem en el camí positiu, no? que ha de treball per fer i sobretot remarco no? La gran diferència de, entre cometes, jo, jo denomino la psiquiatria clàssica, que era anar a un especialista tancat en una habitació per explicar-la el, el teu cas i, i rebre una, un, una, una, una, en fi, una, una solució, podríem dir, a, o sea, de, de, de, en canvi, o sea, hi ha una gran distància d'això, a tenir unes reunions periòdiques com comuns et pots trobar amb fills i pares que tenen problemes similars o bastant similars al teu i com un pare assumeix el seu problema com una, altra, una mare o un pare doncs pues, eh, pues dona una solució a aquest tema i com els fills també reben aquestes solucions com les assimilen o sigui que també com els altres usuaris jo eh, valoro molt positivament el meu contacte amb el centre el, amb el centre de salut mental del Baix Empordà mm -hmm. sí, sí de moment, és el dic. Gràcies, uh, Xavi. Uh, ens has comentat la teva experiència personal. Després, Anna, jo crec que... Uh, qui, quin camí seguiu vosaltres, no? Ara ens has explicat ell que porten un any, uh, en aquest cas, i, i després, uh, passat aquest període doncs, que la persona afectada doncs, comença a donar se doncs, que poder té un problema, quins són els passos que, que seguiu uh, des, de, des de la IPP? Bé, bueno, nosaltres, no, com deien en, en Xavi, eh, ens, eh, ens vam donar compte, no, com, com bé deia ara el company Xavi, no, que la família i l'entorn més proper eren un dels factors eh, més protectors o més terapèutics no, per a la persona afectada. No? I a vegades, amb aquest tipus de m, trastorns mentals... Eh, amb la psicosi, no passa que els nois o noies que poden patir un, un, un estat mental d'aquest tipus moltes vegades doncs, és veritat que, no, que els hi costa demanar ajuda o que els hi costa no, accedir a un professional no, per un motiu que sigui. Llavors nosaltres una mica davant d'això, no, que sabem que passa, no volíem deixar davant de les famílies perquè ens sembla que la família... Uh, són les persones que més coneixen uh, uh, en el pacient, per dir-ho entre cometes, no? um, que aquest pacient o aquesta persona que té un trastorn mental doncs, també té una biografia, té una història i que aquest trastorn mental no hi ha set sempre. No? Per tant, una mica, no volíem deixar de banda a les famílies perquè pensem que poden aportar molta informació i una visió no només des de des dels problemes que hi són sinó també des d'una mica les habilitats o els recursos de la persona no? i una mica des d'aquí des d'aquests recursos enfilem el camí nosaltres no? llavors en el seu cas doncs, eh, sí que el vam animar molt eh, bueno, ell parla d'un grup que fem dintre del programa mm -hmm. de l'equip d'intervenció precoç a la psicosi tenim diferents eh, recursos Llavors, un dels recursos eh, terapèutics és un grup que en diem multifamiliar, on, eh, és un espai on eh, tant pares, mares, fills, tots estan, eh, poden participar. Val? Una mica tots els, eh, tots els que portem des, de, des del nostre programa, no? que hem dit que són noies, noies joves d'entre 14 i 35 anys. Val? En aquest cas, no és un grup obert a tothom, sinó un grup obert... No? De, de tractament i d'intervenció pels, eh, bueno, per als, eh, els pacients que portem. Llavors una mica no, amb en Xavi el coneixem de fa molt de temps perquè eh, bueno, ell es va implicar molt en aquest grup. No? Va començar a venir molt abans de que el seu fill a vegades no, no, tenia, bueno, no tenia una certa desconfiança o no ens coneixia o no s'acabava d'animar a venir a les visites. Però tot i així li vam dir que, bueno, que encara que ell no vingués, que només faltaria, que el pare, no, que també era la persona que patia també, totes vegades, no? situacions difícils, de doncs, que també podia venir, que també el podíem, li podíem donar un cop de mà a ell, no? Llavors, una mica, el que hem anat veient és que això, que ell ha anat vinguent, que el seu fill també l'hem anat coneixent, que últimament doncs, també venen tots dos, moltes vegades, um, i per nosaltres ha estat una experiència molt positiva, no? i ha estat un impuls, Uh, bueno, per començar uh, a millorar certs aspectes no? de la vida de, del seu fill, però també de la, de la vida del pare no? que també uh, bueno, que també els pa, a les famílies genera doncs, unes angoixes importants. Eh? I nosaltres doncs, això no volem deixar davant de banda les famílies i, i pensem que no bueno, s'ha de donar un, un suport eh, també. Per això doncs avui també tenim a familiars en aquest cas enfocats eh, amb en la figura d'en de, Xavi que és doncs, el pare d'aquest usuari de de l'EIP l'Anna doncs, ha explicat una miqueta aquest, aquest procés de com va arribar i com vau conèixer vosaltres eh, portem més o menys mitja una miqueta més de programa farem una pausa per la publicitat i després de seguida tornem amb el debat també amb el, amb el lema no?, d'enguany i una miqueta doncs, amb, amb uns punts que m'agradaria tocar i que m'agradaria doncs, que també entre tots vosaltres eh, tant usuaris com professionals doncs, debatíssiu a, al voltant tornem eh, en uns moments només unes, uns quants consells publicitaris i tornem en aquest programa especial el de la salut mental. TECOMAC, venda i reparació de maquinària de jardineria de l'Horta i Forestal. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell, entre els carrers Palamós i Ample. Compri a Palafrugell sense anar més lluny. Cuines Empordà, carrer Torre Junama número 37. Impremta Palafrugell, carrer clavé número 35, davant del pàrquing del casal. Compri a Compri a Palafrugell sense anar més lluny. Mm.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 Tornem de la pausa publicitària en aquest programa especial d'entorn al dia de la salut mental, el dia mundial de la salut mental i com dèiem abans de marxar doncs ara sí que entrarem més en el, en el debat i enguany guany doncs, el, el, el, el tema escollit per, de, per aquest dia mundial de la salut doncs, és eh, parlar i escoltar eh, salva vides, és un tema doncs que com comentàvem la setmana passada amb l'Agustí Camino, el psicòleg doncs eh, Yes. <laughs> encara no se'n parla gaire, és el tema del suïcidi no sé si molts de vosaltres en algun moment de la vostra vida des de que us van detectar la malaltia o arran d'altres situacions que heu pogut patir doncs, eh, heu, heu tingut algun pensament d'aquest estil, com ho vau rebre i, i com es va desencadenant comencem d'esquerra a dreta si sembla, i començarem amb, amb ella amb la, amb la Maria Àngels si et sembla, no sé si en el, en el teu cas has tingut alguna experiència, abans us comentaves que eh, arran de la malaltia doncs eh, vas perdre moltes amistats, eh, no sé si també he tingut eh, en aquest sentit. Sí. He tingut tres ingressos a sal degut a varius intents de suïcidi i bueno, uh, eh tinc que dir que es passa molt malament perquè se sent molt de dolor, molta Sents que ho veus tot negre, negre, no, no, no, te sents que no tens escapatòria per qualsevol, per cap costat. Només vols dormir-te i no despertar-te i has d'estar vigilada perquè si ho vols fer a la mínima que tinguis ho fas, ho intentes i vaig estar ingressada per això per, perquè tenia que estar vigilada les 24 hores del dia perquè si tenia una caixa de Hello Catils a casa m'afotia la caixa de Hello Catils i bueno, ho vaig superar -ho i des de ja fa 6 anys que va ser l'última vegada no he tornat a tenir pensaments ni, ni res però és molt dur i el que sí que és molt important tenir una persona amb qui, amb qui confiar i sobretot quan t'havenen pensaments tenir aquesta persona per dir-li que t'havenen pensaments de fer-te fer mal, d'autolacionar-te, d'això d'autolacionar-te sobretot, i parlar-li i que t'escolti i aquesta persona t'ajudarà i mostrarà el camí mm -hmm. Això és el que comentàvem l'altre dia amb l'Agustí, no? que hi hagi algú que, que, que us escolti en sí. cas, eh, que, que escolti a la gent que sí. tingui algun problema d'aquest eh, tipus sí. i, i que se'n parli no? també de, de, de, doncs que en aquest cas vosaltres eh, sí. perquè doncs, derivat d'aquests problemes que teniu de salut mental, doncs, a vegades s'indueix en aquest en aquests pensaments. Uh, moltes vegades s'han intentat uh, tapar no, el tema del suïcidi, fins sí. i tot uh, no sortien els mitjans de, de comunicació uh, perquè deia que si se'n parlava més doncs, després la gent també tindria més ganes de, de suïcidar-se. Bé, són temes que jo crec que anem de debatre, és, és bo que se'n parli parlar, sí. i crec que l'Albert també en, en, ens vol dir alguna cosa, oi? Sí, tant. Jo personalment eh vinc a parlar que jo també va, me vaig intentar suïcidar però ja amb pastilles, però ja te de molts anys enrere, te parlo dels anys de, de, de les olimpiades eh, que és com vaig caure el, el grot de mental uh -huh. bé, pues a partir d'aquí pues, eh, és com eh, vaig caure i i vaig tenir l'apollo l'apollo sobretot el meu pare Dos, dos meus pares i a més a més i a més a més tinc la malaltia de Crohn que tinc la malaltia de Crohn que, que ara fa que ara fa 16 anys que, que em van operar de, no tinc budells no tinc budells i n'hi ano pràticament pràcticament doncs pues, eh, o sigui doncs pues, eh, Mm. va ser una suma de factors, no? Diguem. -ne. Sí, una suma de factors, o sigui, tinc la minusvalia, tinc tinc una minusvalia d'un 65%, la discapacitat també, com diu la Maria Àngel, la Maria Àngels, va, Jo vaig estar tancat, jo vaig estar a salt 10 dies i prou. 10 dies. Hm. Mm. 10 dies i prou, una una i prou. Destac Va hi, vaig, hi vaig, ja, vaig estar destacaves eh, l'ajut dels teus pares eh, en aquest sentit una miqueta com ella no? tenia sí, algú sí, que, sí. que confia no? Am, sí. amb qui confiar uh, confiava amb, amb, amb l'ajuda la, dels meus pares sempre, sempre sempre que podia el meu pare uh, bé Uh, ara en, perquè el mes de novembre farà 12 anys que és mort. Però però com, com vaig recaure, uh, va ser fort fort, cosa que per um, cosa que ja eh uh, que es podia evitar. Tot això se podia evitar. I tota aquesta recaiguda es podia evitar. Però en aquell moment, en aquell moment no es va evitar. No, tens un per què, per què, per què? sí, el per què perquè, perquè abans eh, quan jo feia BUP l'antic batxiller eh, la tutora era la professora d'idiomes uh -huh. la tutora d'idiomes però clar, ve que va vindre una mestra que era com una víbora parlant clar a eh, eh, cou i, és clar els mestres eh, d'idiomes eh, no, no és que ens en despedir, però és, eh, ens va, eh, va ser ella, que era la professora de gimnàcia, i em va dir unes paraules que a mi una frase que a mi personalment no em va agradar. Em va recaure molt i molt i molt i, molt, i és per això em vaig recaure. I és per això que actualment mm, he requegut. Mm -hmm. Però Uh, puc, dir, puc dir que uh, tot, a, tot això s'hagués pogut evitar s'hagués pogut evitar Ho vols dir per ti, també perquè poder la societat en general no està uh, prou sensibilitzada en, doncs, tractant persones doncs, que tenen alguna patologia mental i doncs, després a vegades doncs, no és prou sensible o no és prou no, curosa a... No és això el que jo vull dir és que um, en fi, hi ha, molt, hi ha molt aquí hi ha molt a explicar aquí hi ha molt a explicar el que hi ja ha explicar és que um, moltes coses i sempre t'ha dir el verb evitar um, s'apodia es, es pot o es, mm, es pot considerar que que la persona que està bé que està bé i la persona que està malament, com a vegades diu la, la psicòloga... Eh, doncs la persona que està bé diu "Aúrata, No, no, atúrata i ja està. No posem més llenya al foc. Perquè si posem més llenya al foc, la persona que està malalta es posa molt més malalt d'o normal. Mm. És veritat. Mm. No no que jo demar mm. les psicòloges aquí. Mm. Uh, però clar, si la persona que està bé posa més línia foc, a la persona que està que té, que està malment, doncs, aquí passa una cosa que es, es trenca tot, es trenca tot. Mm -hmm. mm, doncs, el que diu el major psicòloga i lo que dic jo: evitar obert, evitar. evitar eh, eh, evitem-ho abans de que vingui. No no eh, no, no tranquil·litzar la cosa quan la cosa ja, ja, ja està feta. Uh -huh. Hem d'evitar-ho abans. Eh, He d'evitar-ho abans perquè siiteem si per si ho... perdona doctora. Si ho evitem abans, eh, la persona que està malalta ja no se'n sent tant, tant com la persona que està bé de salut. Perquè si la persona que està bé de salut evita la cosa, després, després, la persona que està malalta es tranquil·litza i es relaxa. No posem més llenya al foc. Mm. evita Sí, sí. Uh, bueno, nosaltres diem la paraula prevenir, però m'agrada molt uh, aquesta paraula que utilitzes tu d'evitar, no? Perquè, bueno, evitar té a veure amb això, no? Que tenim uns coneixements previs de del que ens ha passat i, no? i que sabem que hi ha coses que ens poden anar bé i ha altres coses que no, no? Doncs anem a evitar tot allò que que farà més mal que bé. Tenim dos uh, usuaris més, doncs en aquest cas en Xevi i l'Alexandra, que també volen explicar la seva experiència i, i és que se'ns està, se està tirant el temps a sobre, per això tallo, eh, Albert? Però seguim amb en Xevi i l'Alexandra, que també, si voleu tia, debatir alguna cosa del que s'han dit, doncs també, eh, endavant. però jo, jo el tema del suïcidi només el vaig tindre 5 minuts a la ment, en el primer brot psicòtic. Vaig pensar bueno, que m'havia de suïcidar per salvar el món, no? I en aquell moment jo això no vaig comunicar a ningú perquè no vaig fer la intenció de suïcidar-me. Em va passar només pel cap un, un instant i se me'n va anar del cap. no I pues, vaig tenir al cap de 3 anys una altra crisi de brot psicòtic i també em va vindre a la ment de bueno, volguem a suïcidar per també salvar el món. I també me va vindre a la ment 10 minuts si se me'n va anar i no vaig fer res. i bueno, i no vaig comunicar-ho ni a família a la família ho vaig comunicar més endavant i els professionals ho vaig comunicar més endavant quan jo veia que cada cop tenia més brots psicòtics que en total he tingut 3 en els dos primers van ser com va vindre l'idea del suïcidi però aquesta idea ja no la vaig portar a terme i la vaig deixar passar per mi el suïcidi bueno, és una cosa que no s'ha d'amagar i s'ha de poder dir a la gent que tens aquest problema mm -hmm. per evitar mars majors diguéssim parlar-ne, eh? com dèiem abans també, doncs, si, si en aquest cas vosaltres teniu algun problema eh, relacionat amb la, amb, amb la salut mental, doncs també explicar-ho, no? i que se'n parli al final perquè si no se'n parla, doncs sembla que no existeixi sí. i, i, i no és això, no? Sí, hem eh? de donar veu al eh, fent... principi costa, quan tens el primer brot, no, no entens per què te passen les coses, i com no saps per què te passen, tampoc no vols comunicar-ho als demés. Mm -hmm. Un cop entens per què te passa. En el meu cas, aquest any, vaig tenir una recaiguda i en comptes d'anar direct bueno, vaig posar-me en mans una, bueno, de, de medicar-me més i anar a psiquiatria de la xarxa de salut mental que la vaig empolgar, uh -huh. vaig escollir un psiquiatre de Figueres que no només et donava la medicació i te feia una visita de 10 minuts, sinó era un psiquiatre que es deia com Bio, que no recorria a la medicació, sinó que feies una teràpia d'una hora ha en un sofà, en un divan... Bé, bueno, és, és del William Reig, de l'escola de William Reig, que tracta de psicoanalista. I el psicoanalista aquest any em va fer entendre per què me passa aquestes coses. No només donar-te una medicació més forta perquè te baixi els símptomes, sinó explicar-te per què és el problema aquest que tens, del suïcidi, de per què tu ets el salvador del món i coses d'aquestes, doncs t'ho donem una explicació a aquest problema real que tens. I em va servir per, per fer-me una, una explicació a mi mateix de que em pot passar aquestes coses, però per què em passen? Perquè tens, un, tens una preocupació pel món, per la gent, perquè tot vagi bé. I bueno, em va servir també un psiquiatre d'aquest tipus, que no era de la xarxa de salut mental. Un perfil diferent, no?, del que esteu acostumats. Un vaig buscar acostumats. una altra via, perquè jo no volia només que em donessin més medicació. I més medicació, i medicació. Jo volia una alternativa d'un altre psiquiatre privat, diguéssim, que era privat. Mm -hmm. En aquest cas et va ajudar? Et va em va ajudar a, a entendre -se. el per què em passen aquestes coses. Mm -hmm. Molt bé, uh, gràcies, Xavi. Uh, seguim amb l'Alexandra la i um, també doncs, volem saber la, la teva experiència, no sé si també en algun moment doncs, uh, et va passar pel cap o se't ha passat pel cap el, el tema del suïcidi. Bueno, sí, se m'ha passat pel cap, però jo sóc massa por puruca per... Sí la veritat és que li tinc por a la no, no he tingut mai aquest pensament de és que ho faig ja perquè és que li tinc tanta por que mai ho he intentat Ho parlat però amb gent del teu entorn amb professionals, ho has comunicat o t'han ajudat a veure-ho d'una altra manera? Bueno, ho parlava amb la meva mare jo és que sóc molt callada i no mm ho -hmm. no, no ho comunico a ningú, uh, Bueno, és un tema complicat, no?, de comunicar i el, el més difícil doncs, doncs sempre és explicar-ho en aquest cas, doncs eh, si tens una persona de confiança, com ens, per, ens comentava la, la Maria Àngels doncs en aquest cas és també la teva mare i doncs la família també que abans ha sortit, que és un tema molt important per acabar, uh, no sé si algú vol afegir alguna cosa més entorn a això, i si no doncs uh, m'hauria comentar, perquè estem ja al final del programa una miqueta Uh, la vostra experiència també en el sentit doncs, de, de, de com ha estat el vostre entorn, de quan en el seu moment doncs van saber que tenia una malaltia mental o en el cas d'en de, de Xavi, doncs, uh, Xavi Quintana, uh, com uh, ha estat doncs, també que l'entorn del teu fill, no sé si els pogut conèixer, doncs, també si hi ha donat suport, si no. I, i el tema de la societat, no? com, com, com ho tenim englobat això, si encara hi ha molts prejudicis eh, entorn als temes relacionats amb la salut mental, si quan aneu pel carrer o, o parleu amb algú, doncs també, no sé com, com, si us mireu una miqueta estrany, eh, tots tot, tot, eh, aquests temes doncs, que, que encara estan molt en... en en, en boca d'avui en dia no, actualment i que al final doncs, aquest dia internacional de la, de la salut mental doncs, el que vol és sensibilitzar una miqueta a tothom doncs, que, que existeixen aquests problemes i que no, no s'han de tractar com es tractaven de 30 anys enrere no sé qui vol començar no, jo, jo crec que sí, jo crec que encara hi ha... la gent ho mira d'una manera com molt extraordinària aquests problemes no? aleshores eh, jo crec que aquestes teràpies que s'estan fent posant en marxa, bueno, s'han posat en marxa fa temps i tal. duuen molt a que la, la gent com, eh, doncs, comprengui que una persona doncs, la, la paraula per prevenció, la paraula per prevenció que s'ha fet servir aquí i la paraula que és tu que no me'n rob bien Evitar. Però... Evitar. Evites pues aquestes paraules, ja crec que, que són molt interessants, junt amb, amb, amb, la, amb, la, amb, la, amb, amb la unió amb un equip de professionals. No? perquè la veritat és que arribes a la conclusió que les coses mai són tan dures com semblen, ni són tan maques com semblen, aleshores la prevenció i, la, i evitar és una cosa que jo crec que i complementat amb un equip sempre funcionarà mm -hmm. crec que és molt important també l'educació, no? poder sí, parlar a les escoles de salut mental de suïcidi això ajudaria molt a mi el meu cas, perdona jo, per exemple, no puc detectar abans que em vingui aquest brot no tinc senyals abans no puc evitar me venen de cop i no tinc feina per dir hòstia, m'està passant alguna cosa i abans que vagi a més m'haig de posar en mans dels metges aquest últim any m'ha passat un brot no he que ingressar, però he que deixar, per exemple, la feina te ve de cop a la ment i no tens eines per dir i no, para, sinó que se desenvolupa encara que tinguis els familiars al costat, que són els que te veuen cada dia, i aquests són els que t'ajuden no? a detectar el problema, principalment abans que eres psiquiatra. Però hi ha moments que no pots evitar que t'hi vinguin aquests, aquests brots. Te venen un, un dia que estàs sol i no tens ningú al costat i no ho parles. Uh -huh. Hi ha molts factors que intervenen, i a vegades per la mateixa persona sí que és difícil de veure, però com tu deies, no? la família, l'entorn potser sí que es dona compte de que, bueno, alguna ha canviat Sí, sí a mi van... la meva germana va ser la que em va aquest any me va notar que alguna canviava que per mi no havia canviat, perquè per mi era normal i no I era normal, però en veritat no, era, no no ho era i ho detecta més que tot si tens algú a prop, com la família o amics o són els més propers diguéssim a mi, no? que m'ho van detectar això segurament està relacionat també amb el que comentaves tu Mercè no? aquesta manca d'educació que, doncs, que al final la gent que, doncs, que si no tracta diàriament amb, amb, amb persones o no té algú al costat eh, en el seu entorn que estigui eh, malalt mental, doncs, després li costa no? poder ajudar o poder donar el seu cop de mà eh, a les persones doncs, que, que tenen algun, alguna patologia mental Sí, hi ha molt d'estigma en aquest sentit eh, bueno, no? quan segurament parlem de psicosi la gent pensa en la pel·lícula de Hitchcock I, i clar, falta molta educació perquè això ens pot passar a tots en qualsevol moment de la nostra vida mm -hmm. és que avui en dia no hi ha educació falta eh, educació no és que, no és que eh, diguem això, falta educació ens falta tant en aquest estat, no, no, no diem país, estat, eh, educació, que... Eh... I, sí, no? sobretot educació emocional, no?, de, sí. de saber... O, o, o, de... o estimació, o estimació. Tenen una mica d'això que dèieu, no?, dels mestres, de la, per exemple, l'entorn escolar, no?, de, bueno, l'educació en el sentit de saber veure... Um què li pot estar passant en aquell nen o en aquella nena no? quin estat emocional pot tenir i com i, i, i després què pot fer no? l'educador el mestre per, per ajudar en aquest sentit. No? No, també, el psicòleg, també el psicòleg i psiquiatre també perquè aquí intervinen moltsfects en aquí també no és el mes ara actualment els mestres no perquè... Eh, eh, Rebi, eh, et, ara ets mestra ara ets mestra, perdona doctora ets mestra perquè en saps molt bé, saps això saps l'altre, però no tens no tens un, unes nocions de, de, de psicologia eh, o de d'altra educació és uh -huh. eh, que eh, Sí, de totes maneres, bueno, diré que nosaltres, l'equip, no, l'EIP, sí que cada vegada més no, hi ha aquesta part de detecció precoç que, que ens arriba a través no, de les escoles, a vegades no, d'educadors uh, o de mestres o inclús no, des de serveis socials, de gent molt implicada... No, que saben detectar no? que hi pot haver un, un, unes senyals o unes indicacions de que aquell noia o noia doncs, pot desencadenar mm -hmm. algun trastorn no? i sí que que es posen en contacte. Eh? sí I que tant. em dóna la impressió de que eh, si més no hi ha una voluntat de, de, de poder ajudar en aquest sentit i s'està treballant. No? Eh, com Anxevi Quintana ha comentat mm -hmm. ell que en el seu moment, va assistir a, a psiquiatria fa uns anys i ara ell veu una gran diferència. Mm. Jo penso que és molt bo que ens enfoquem en el que, si estem conscients del que ens falta, però que s'està fent molt. Ara es pot parlar, aquest debat que tenim aquí, mm. això era impensable, fa 25 anys, no? I ara ho estem fent. Doncs jo crec que és bo reconèixer això i continuar. Clar, no ens quedem només... No? Mm. Perquè a poc a poc jo veig que la gent va canviant també la seva acceptació sobre el tema. Bé, bueno, tot gent de posar-hi. No podem esperar tampoc que entenguin el que d'alguna manera tampoc tenia no hi havia la informació que hi ha ara. Tot plegat, va evolucionant sí. a favor. S'està caminant cap a millorar aquestes aspectes més negatius. Estem ja aquí sobrepassant l'hora de programa, per tant, haurem d'acomiadar-nos. Avui hem fet aquest programa especial en torn d'aquest Dia Mundial de la Saúl Mental, 10 d'octubre, però bé, crec que és un tema que no només s hauria de parlar avui. eh. Això, és, això sempre uh -huh. està molt bé, no? fer programes especials quan se celebra, quan es comemoren els dies, però crec que són temes que s'han de parlar, doncs, perquè s'han de millorar moltes coses encara, malgrat que ja s'han fet avenços, però com que és un tema que s'ha de, de continuar treballant, s'ha de continuar parlant perquè la gent en tingui consciència i sigui més sensible... Doncs amb, les, amb, amb les diferències que encara hi ha doncs crec que és un tema que hem d'anar parlant ho anirem fent, com hem anat fent de tant en tant amb algunes de les entitats que avui ens acompanyeu i unirem fent doncs, des d'aquesta sintonia des de, dels nostres micròfons que doncs, com a Ràdio Local us convidem a, a, a, a que vingueu cada vegada que, que, que així ho necessiteu, que, que feu alguna activitat o, o que vingueu per explicar-nos doncs, el vostre dia a dia i la vostra experiència a tots vosaltres doncs, només moltes gràcies i i de veritat, eh? ens retrobem aviat ja sabeu quin és el meu telèfon, el meu correu electrònic i ja sabeu on és la ràdio per tant, si algun dia necessita alguna cosa ja podeu venir fins, fins aquí, moltes gràcies vale, Moltes gràcies a tots